Am autor, caut text Ce norocoși sunt unii plecați în căutarea autorului? O, Doamne, ce norocoși sunt Viața sigur nu e o femeie cinstită Și mă întreb oare ce mănâncă dimineața la prânz și seara Oh, nu, nu, nu, viața De ei cunosc bine meniul Și colții înfipți adânc din număr până în inimă Oare ce beau ei ce cu textul mereu la îndemână Ce beau ei când este lună plină și lună plină în fiecare vineri, mie așa mi se întâmplă, și inimii mele de javel străină, mereu numai și numai vineri, ca într-un carusel, ceva se ocupă de tot ce urmează Kenzinei, și e musai de verde, cum verde îmi par cuvintele toate, coborând peste mine, în șuvoi de lumină, necoapte, virgine, în fiecare vineri, înde lună plină.